9. То ви стверджуєте, що вони вбили одне одного. Цей невміру запопадливий лейтенант мені вже страшенно набрид. Іншої версії в нього немає, але він продовжує корчитися себе лейтенанта Коломбо. Ви мене питаєте про це вже принаймні в четверте. Що вас не влаштовує? Дуже все зручно. Так, хлопче, ти маєш рацію. Я зробила все, аби тобі було зручно. Вони так близько впали, а його рука була ще зовсім тепла і дістала до руків'я ножа Там лише його відбитки пальців Я ж не божевільна Але це правда Все, що тут сталося, для мене цілковита несподіванка О, ви ж мабуть не знаєте Я сьогодні перший день після хвороби прийшла в офіс Принесла малюнки літньої колекції ось ці Я поговорила з фотографом, потім зайшов Олег я страшенно переконливо схлипую. Мені загинула велика актриса. Що було далі? Але ж ви вже питали мене про це. Не вже я ще раз маю повторювати той жах? Вибачте, Юлія Павлівна, але така процедура. Ні, процедура зовсім не така, я це добре знаю. Зайшов Олег, ми поговорили. Про що ви говорили? Про показ Таліні, Талліні, про виплату допомоги Сабіні нашому фотографу. В неї нещодавно народилась дитина Про те, аби тимчасово Найняти другого фотографа Про договір у Варшаві Куди їздила Віка Замість мене Лейтенанти, вам це дійсно потрібно? Наша внутрішня кухня Продовжуйте Ну гаразд, якщо це вам якось допоможе «Потім Олег почав сваритися зі мною. Він пропонував звільнити Сабіну, бо, мовляв, дитина хворітиме, роботи з нею все одно не буде. Я на це досить різко з ним повелася. Розумієте, лейтенанте, я не можу так вчинити, адже вони з Феліксом працювали на мене довгі роки. І тепер отаке. Отож, ми трохи посварились, і він почав переходити на особистості». А потім влетіла ця дівчина з пістолетом То був револьвер Яка різниця? Можливо, я не розбираюсь Олег спитав, на що вона взяла його пістолет Револьвер Так, лейтенанти, але для мене між ними нема різниці Ні, не треба, не пояснюйте, я не бажаю знати, мені це не цікаво Ну добре Він підводиться і починає ходити по кімнаті Ви згодні допомогти нам у проведенні слідчого експерименту? Прямо зараз? Ні, я не можу, я... Мені треба трохи полежати, я поїду додому. Ні, це не зараз. Десь післязавтра, коли прийдуть документи від паталого анатома і висновки експертизи. А зараз треба поїхати в управління, де з вас знімуть свідчення, відбитки пальців тощо. То ви що, биту ту годину мучили мене запитаннями, а тепер виявляється, що я маю знову розповідати про це страхіття? Так, лейтенанте Войтенко? Я починаю кипіти. В мене нема часу на такі дурниці. І я страшенно втомлена і голодна. Я не хочу їхати в поліцію, бо там зі мною можуть зробити що завгодно. Але я мав про все розпитати. А офіційні свідчення... То й починали б одразу з офіційних свідчень? Чи ви гадаєте, що мені нема чого робити, як тільки кататися з вами по управліннях? Я два місяці не була на роботі. В мене купа справ. І страшенний головний біль. А де ви були цілих два місяці? Ну все... Інтелектуальний рівень цього хлопця і його таланти слідчого мені ясні. Цікаво, чи є в мене адвокат. Я попала в автопригоду, і мені робили складну операцію. На відкритому мозку. Мені зняти пируку? Краще не треба, хлопче, для тебе ж краще. Вибачте, це якось можна перевірити? Він, мабуть, зовсім дурний, якщо питає про таке. Все, що я кажу поліції, можна перевірити, принаймні, коли я посилаюсь на інших людей. «Все інше перевірити неможливо, і тобі доведеться просто повірити мені на слово». «Це ж треба. Я проходила в нього як свідок у справі вбивства того злочинця, він навіть не поцікавився, хто я і що». «Звичайно. Ви можете зателефонувати моєму лікареві. Десь тут я маю його візитку». «Ба, не треба. Ось він і сам». До кімнати заходить Віталій. «По його стурбованому обличчю я розумію, що він вже про все довідався». От тільки звідки? Я чую, як Світланка щось комусь доводить. Її запальну промову підтримує невідомий мені чоловічий голос. Кому вона там цвірінчить у вуха? Я хочу додому, я голодна, в мене болить голова. Хтось мені пояснить, що тут за божевільня. Юлю, з вами все гаразд? Його очі стурбовано вдивляються мені в обличчя. Ні, зі мною не все гаразд. Я вбила дівчину, яка могла б бути мені корисною. Ні. Що ви тут робите? Світланка підняла по тривозі мене і вашого адвоката Артура Олеговича. Їх хтось подзвонив на роботу і про все розповів. Якийсь Фелікс. Все ж до людей треба відноситись людяно, тоді можна розраховувати на вірність, кострувати якась думка. То там мій адвокат? Так, приїхав полковник Саміленко, тутешнє начальство. Адже не кожного разу таке трапляється. Громадяни, прошу не розмовляти іноземною мовою. Це подав голос нещасний лейтенант. Він, звичайно, хороший чоловік, але може влаштувати мені купу неприємностей. Стоп. Що він казав про іноземну мову? Мої очі зустрічаються з очима лікаря. Він все знав. Він навмисне почав розмову «Так, а мій язик – ворог мій». Я втратила над ним контроль на якусь мить під впливом стресу. Він скористався цим «Що тепер буде?». Не вбивати ж мені кожного, кого я підозрюю в подвійній грі. А якщо це гра на моєму буці? До кабінету нарешті входять всі учасники спектаклю. Сивуватий чоловік в коричневому добре пошитому костюмі – це в таку спеку. Світланка трохи згарячкована після суперечки. І поліцейський у формі. Одразу видно старий служака. Відзнаки отримував ще в міліції. Хто знає, що за птах? «Юлько, ти зовсім бліда!» Мила Світланщина манера розбила тишу. «Мені болить голова, я хочу додому». «Дозвольте, ви не можете зараз поїхати додому». «Це той полковник. Чому? Я вже все розповіла лейтенантові, мені більше нема чого додати. До речі, хто ви такий?» «Полковник Саміленко Анатолій Панасович. І я вважаю, що ви маєте поїхати до управління і скласти свідчення. Така процедура». Дозвольте, полковнику. Це адвокат. Мою клієнтку в чомусь звинувачують? Поки що ні. Але ми отримуємо дані експертизи і тоді можемо судити про причетність вашої клієнтки до злочину. Поки що нам потрібні тільки її свідчення і, звичайно, підписку про невиїзд. Дозвольте, полковнику. Вам відомо, що пані Ясінська є моєю пацієнткою. Вона перенесла складну операцію і загроза її життю ще не минула. Я можу сказати, що якщо станеться найменше погіршення в її стані, вам не уникнути судового позову. І хоча в нашій країні неможливо виграти такий позов, адже наша поліція свято береже честь мундира, але ми спробуємо створити прецедент. Вам потрібні такі неприємності? Пане Соловйов, тут вам не Америка. І наші закони, на щастя, дозволяють примусити громадянина допомагати слідству. Ви самі сказали, позов вам не виграти. Це не ваша країна, а моя». Таких, як я, ще не скоро спишуть. І тому мені начхати на те, що ваша пацієнтка така персона, що в неї навіть власний адвокат є. Чесній людині адвокати не потрібні. Їй нема чого боятися правосуддя. Отож, зараз пані Ясінська поїде з нами в управління, а ви всі залишитесь тут. Це зрозуміло. Проклята країна, де ти маєш нещастя жити, Юлько. Цей полковник ненавидить мене як клас». Вони зроблять зі мною, що їм заманеться, і знають, що ні за що відповідати не доведеться. Смерть від серцевої недостатності. Ось що тебе там чекає. Анатолій Панасович, ви ж прекрасно розумієте, що я не можу вам дозволити допитувати мою клієнтку без моєї присутності, І ви знаєте, що вона має законне право на присутність адвоката. Як би вам не хотілося, але Юлія Ясінська не просто так, беззахисна громадянка, як ви вже звикли. Зараз трохи інші часи, і вам доведеться дотримуватись закону. У ваших людей є підозри, що вона причетна до якогось злочину або щось приховує. Лейтенанте. Полковник вже здається, бо розуміє правову хиткість своєї позиції. Просто він не може пробачити таким, як я, що вони знищили його світ. Світ, де він і йому подібні шаліли від необмеженої влади і безкарності. А так, може, він і непогана людина, не знаю. Доповідаю. Я не маю підстав думати, що пані Ясінська щось приховувала Її свідчення збігається з картиною того, що сталося Я переконаний, що експертиза тільки підтвердить її свідчення Опитування персоналу підтвердило В них тут давно назрівала неприємна ситуація з любовним трикутником То чого ж ви здійняли такий шарварок? Він вже заспокоївся Я думав, що... Я просто дуже стомилась і погано почуваюсь Тому їхати в управління в мене здоров'я не вистачить Якщо можна, хай би лейтенант поїхав до мене додому. Я все розповім йому знов, в присутності свідків, підпишу все, що треба. Але мені терміново треба прилягти. І це чиста правда, щось я не в формі. І темна вода підступає до мене все ближче. Ні, ні, не можна, не тепер. Добре, ви дійсно маєте кепський вигляд. Войтенко, пиєте прямо зараз. Всього найкращого, ще побачимось. Ми їдемо в світланченій машині. Моя голова гуде, як дзвін Чи й надалі мене мучитиме головний біль? Я питаю про це лікаря Ні, не повинно Завтра ж я заберу вас на обстеження Щось мені не подобається, ваша мігрень Я вже не пам'ятаю, як залізла на п'ятий поверх Здається, Віталій і лейтенант намагались мене нести Не знаю Але коли я опинилась в ліжку Світланка витурила всіх з кімнати, аби роздягти мене В голові трохи прояснилось Я скинула перуку Звичайно ж, така спека, а в перусі, як в шапці. А бути без неї, лякати людей своїм виглядом. «Що це в тебе на шиї?» «О, саме цього я хотіла уникнути. Невчасно. Потім, потім, дай мені шарф. Треба це закрити. Де Ігор?» «Той хлопчина?» «Юлько, ти просто равлики не негідниця. Чому ти мені не розказала, що зачепила такого красунчика? Ти, я бачу, часу не марнувала». В кабінеті сидів, комп'ютер терзав. Переляк доведеться йому виливати. Вигляд у тебе, як перед смертю. Віталій запакує тебе до лікарні, побачиш. Господи, і що за постійне нещастя на твою голову? Як хто прокляв? Може, якраз прокляли. Може, я мала стосунок до тих справ з дівчатами? Ні, цього не може бути. Добре, зараз прийде Віталій, приведе тебе до тями. Ні, чекай. Як ти дізналась? Не вчасно, правда?» «Ну так от, дзвонить мені на роботу чоловік, називає себе як Фелікс. Каже, що зараз в твоєму кабінеті сталося подвійне вбивство, що потрібен адвокат і що в тебе втомлений вигляд». Все звали в одну купу, я перелякалась страшенно. Одразу ж зателефонувала Артурові Олеговичу на мобільний. Слава Богам застала. Він приїхав одночасно з нами. Віталій збирався вести мене обідати». Отож, чи є в цьому домі якась їжа? Питання риторичне У вітальні розташувались чоловіки Світланка пішла поратись на кухню Вона розуміє, що наша з нею розмова ще попереду Отож, її не цікавить, що я брехатиму поліції Нічого, дорогенька, тобі я теж правди не скажу Менше знаєш, міцніше спиш І не зможеш нікому розповісти Лейтенант торохтить на моїй друкарській машинці «По всьому видно, він задоволений, що не пише від руки, що йому дали папір, і навіть пригостять обідом. Не кожного дня йому доводиться обідати. Що ніколи, а що й не дуже є, за що? Двоє ж дітей? В наші часи це просто героїзм. Я знову, як папуга, повторюю те, що вже розповідала йому. Я знаю, що він шукає якісь невідповідності, але зі мною цей номер не пройде, точно». Штормове попередження в моїй голові аж у вухах видзвонює Я намагаюся не зустрічатись очима з Ігорем Мені приємна його тривога, але... Ми ж несемо відповідальність за тих, кого приручили І мене ця відповідальність трохи обтяжує Він мені, звичайно, подобається, але я точно не закохана Чомусь мені здається, що в моєму житті вже є кохання Там далеко, де зірки на сріблястих плитах бульвару Рожеві зірки з золотою облямівкою. Десь там. Ну що ж, лейтенанте, ви задоволені? Це адвокат. Він вже не молодий, але в хорошій формі. І, судячи з його костюма, не бідний. Якщо експертиза підтвердить свідчення моєї клієнтки, вам доведеться закрити справу. Все ясно. Навіть я можу підтвердити, що Олег був багато років безнадійно закоханий в Юлію Павлівну. А Карина була так, для розваг. І це прекрасно розуміла. Всі це розуміли. А знаєте ж, колектив переважно жіночий, тому Карині діставалась досить шпільок. Мабуть, вона побачила Юлю Павлівну і зовсім втратила керування собою. А Олег не міг дозволити вбити жінку, яку кохав. От і все. Це вам не п'яні порізалися. Не варто надто напружуватись і шукати злочин там, де його нема. Всі ми люди і ніхто не гарантований від подібних речей. Пристрасть іноді має патологічне забарвлення, як і ревнощі. Опитайте персонал, вам підтвердять мої слова Він надто багатослівний Слова його ллються таким собі струмком і заколисують, заколисують Цей адвокат знає свою справу Я не дарма плачу йому Ні, в мене таки був смак до життя І без зірок на бульварі Ходіть обідати Це Світланка Як вона вчасно Я страшенно голодна Я вже поїду Лікар підводиться. Мене чекають в лікарні. Юлю, ввечері я по вас заїду. Треба терміново обстежитись. Не плануйте нічого, тут погані жарти. Ліків ви не пили, звичайно. Світлана, ти поїдеш? Так. А ввечері ми заїдемо разом, бо ти з нею не впораєшся. Вона страшенно вперта. Ігор, рада була познайомитись. Артур Олегович, ви поїдете з нами, чи будете обідати? Підкиньте мене додому, я ж тут недалеко. Дружина мене нагодує. Юлія Павлівно, завтра я заїду до вас годині об одинадцятій. Ніяких кроків без моєї поради. Надто вже той полковник напосівся. Знаю я цю породу. Все в них ностальгія по-минулому. Так, лейтенанти, між нами. Не можу сказати. Бідолаха лейтенант не стане обговорювати своє начальство. і адвокат це розуміє, тому й каже такі речі. Ми сидимо на затишній моїй кухні і знищуємо суп і салати, що наготувала Світланка. В лейтенанта вже не такий збентежений вигляд. Нас з Ігорем він уже трохи знає. Він не поганий хлопець, цей лейтенант, але трохи ідеаліст. Але без ідеалістів було б дали страшно жити на світі. Якщо вже Бог стільки мозолився, аби створити цей світ, то він, напевне, хотів, щоб тут було все. Навіть ідеалісти. В наш час вони не завжди безпечні, як і всі сутінки часу. Але цей, мабуть, не з їх числа – Бо не хоче загнати людство до щастя за допомогою кулемета, як той полковник. Як справи з вашим попереднім розслідуванням? Мені не просто цікаво. Я маю знати, чого мені ще чекати. Я маю на увазі того бідолаху, що знайшли в під'їзді. Чи ви не маєте права мені про це розповідати? Тоді вибачте, будь ласка. Я не хочу наражати вас на службові неприємності. Та які там неприємності? лейтенант тільки рукою махнув. «Я веду одночасно шість справ, і це ще по-божому». «Ви навіть уявити собі не можете, що часом виробляють наші громадяни. Мене бере жах, коли я думаю, що мої діти мають жити тут». «А з того часу, як скасували смертну кару, взагалі нічого не стримує. Раніше хоч вишки боялися, а тепер вбивай не хочу, бо наш уряд підставляє зад всім, хто захоче по ньому врізати». Аби тільки вибити зайвий кредит, який одразу ж і розкрадуть». «Що головне мене дратує – вони або вважають нас дурнями, що проковнуть будь яку нісенітницю, або настільки вже захабаніли, що їм навіть лінки придумати для нас якусь правдоподібну байку про те, чому все отак. Але ж смертна кара, лейтенанти! Де ж гарантія, що не постраждають невинні люди? Бо той ваш полковник якби міг пересаджав би весь світ. Ні, Юлю, ви врахуйте. Судова помилка в справі, в якій фігурує смертна кара, може статися одна на тисячу. А скільки покидьків сидить зараз на шиї в тих людей, чи їх близьких і рідних вони по-звірячому вбили? Вбили просто так, з нічев'я. Чомусь всі говорять про переживання злочинця, засудженого до страти. А про те, як мучились їх жертви, ніхто не говорить. А про пекла, в якому до кінця життя живуть рідні вбитих. Адже мати, знаючи якою мученицькою смертю загинула її дитина, як може жити така мати? Серед них багато самогубців то до кого ж ми маємо проявляти гуманність? Ви, мабуть, маєте рацію. Він не просто ідеаліст. Він корисний ідеаліст. Шкода тільки, що змінити щось не в його змозі. Я теж вважаю, що певні істоти не мають права на подальше існування. Взяти і просто так знічев'я зґвалтувати і вбити дівчину в той час як повно таких, що не надто дорого беруть за секс. Ні, там хочеться познущатися Їх треба знищувати, як скажених собак Тих, хто заради грошей може накинути гароту нашої беззахисної жінки Не з ревнощів, не через ненависть, не зі злості, а за гроші Я бачу, що переконав вас Так, лейтенанте, ви маєте рацію Я погоджуюся, але ваша пристрасть в цьому питанні не просто професійна У вас є якийсь особистий інтерес? В мене ж сини ростуть і мені не байдуже, в якому світі їм доведеться жити. А я за родом своєї діяльності бачу все, так би мовити, без романтичного флеру. Тому й виніс рішення у справі загиблого кулака. Смерть через нещасний випадок. Теоретично таке могло статися, отож я не збираюся витрачати на нього свій службовий час. Якщо хтось ізвільнив звільнив суспільство від його присутності, я не вважаю це злочином. То ви задоволені? Е, ні. Ти мене спіймати не зможеш. Я тобі не по зубах. Я спитала просто так, лейтенанте Цікаво стало, але мене більше цікавлять мої власні неприємності Треба ж було такому статися, якби я знала Я ж просив тебе не їздити Нарешті Ігор перервав свою мовчанку Я навіть пропонував поїхати разом, ти така вперта Не розумію, чим би ти мені там зарадив Решту обіду ми мовчимо, думаючи кожен про своє. Я гадаю, Юленько, ніяких ускладнень не буде. Справа цілком ясна, аж надто ясна. Я розумію, що він не вірить в мою версію, але в нього немає ніяких доказів. Але прошу вас, будьте обережні. Тепер кожен ваш хибний крок... Не розумію, лейтенанте, про що ви кажете? Ота зарубка на дверях вашої кухні. Ви досить добре кидаєте ножі. Ні, я не маю наміру сповіщати про це своє керівництво, але карп краще знищити. Не знаю, що там у вас справді сталося, та я впевнений, що вам дійсно загрожувала небезпека, інакше не став би вас прикривати. Ви мене зрозуміли? Лейтенанте, вам дати ще паперу? У мене є кілька пачок. На хабар це не схоже, тож давайте. Бо нас так погано фінансують, а паперу йде страшенно багато, отож я не відмовлюся. Маю надію, що ми порозумілися. Ви мені чимось подобаєтесь. Тому мені страшенно не хотілося б одного дня оглядати ваш труп. Я не шокував вас Ні Смерть – справа не випадкова Залежить від долі Ви вірите в Фатум? А ви хіба ні? До побачення, Юлія Павлівна Ще зустрінемось Лейтенант Войтенко Ідеаліст і джентльмен. Його дружині просто пощастило Такий чоловік просто скарб індіанців Майя в степах України Те, чого на світі не буває Отож він теж веде свою гру Можливо, не в мої ворота. Про що ти думаєш? Він обіймає мене за плечі. Ігор, чому я не закохана в тебе? Що тримає тебе тут? Адже ти розумієш, що я не закохана. Я хочу дати тобі час. Ні, він читає мої думки. Якби тільки я вірила в телепатію, але я принципово не вірю в НЛО, телепатію, ясновидіння, тощо. Я нічого тобі не обіцяю. Мені просто добре з тобою. Мені цього поки що досить. Це поки що, милий. Поки що? Так. А надто далеко я згадувати не хочу. З тобою це немає сенсу. Що там сталося? Ти вбила їх? Тільки її. Я ледве не отримала кулю в голову, а її впіймав Олег. Прокляття вони обоє були мені потрібні. Сьогодні ми маємо дістати документи з його квартири. Вони мають прямий стосунок до мене, отож треба сьогодні. Ні. Він говориться надто твердо, аби я могла його переконати. От зараза, де ти тільки взявся на мою голову? Але це треба зробити. Я сама можу сидіти вдома. До речі, а де ти живеш? Я не буду проти, якщо ти мене запросиш в гості. Не забивай мені, Баки. Ти ж розумієш, що сьогодні вже нікуди не поїдеш. Там, до речі, може бути поліція. Тобі варто домовитись з адвокатом. Він має рацію. Скажу, що в Олега вдома документи фірми. Це, до речі, правда. Ти впорався з комп'ютером? Ще ні. Захист надто вмілий, але машина звір. Скоро закінчу пошук. Клініка Сентамен. Піду відпочину. Не заважай мені. Слухаю і корюся, ваше величність. Блазень. Дякую за комплимент. Його очі так близько, що ні, я не маю на це часу, любий. Ну прошу тебе, не треба. Марна справа. Легше зупинити танк, ніж закоханого чоловіка. Та мені подобається те, що він робить. Але я не хочу, щоб він це знав. Я не хочу відчути себе переможеною. Тільки не це. Чоловік не здатен зрозуміти, а все одно. Як це називається? Я хотіла відпочити. Я маю сердитися, мені не хочеться. Але я повинна. Хіба ти не знаєш, що це найкращий спосіб розслабитись? Тепер можеш поспати. Напруження знято мем. Він сміється і цілує мене. Ти чудова, я просто не можу втриматись. Не надівай більше перуку. Волосся відросло вже достатньо, аби мати твою зачіску за авангардну стрижку. Ти на цьому не розумієшся. Ти надто себе не любиш, подумай про це. І поспи, ти зовсім бліда. Забула, що сказав лікар. До речі, твоя подруга симпатична, мені подобаються такі. Кругленькі пікантні жіночки. Ой, що ти робиш? Нічого, я просто кинула в твою голову книжку з п'єсами Брехта Досить товста книжка Я б могла зіграти Катаріну з матінки Кураж Німа напруга, оголений нерв Без слів страшна казка Без слів То ти мене трохи ревнуєш? Його голос сповнений надії Можливо, хлопчику, ти теж геніальний актор Отож дограємо цю п'єсу Замість квітів – смерть «Не люблю ділитися з добичу. «Я це невмисно сказав. Я чомусь так і думав, що ти не любиш ділитися». «Надто багато ти думаєш. Всі тут надто багато думають, здогадуються, дають поради. Тільки я маю сидіти і чекати з моря погоди. Поки щось станеться, що дасть мені інформацію. Поживу для порожнього мозку». Як він там сказав? «Ти Керстін». Це не було маренням вмираючого. Він хотів мені щось сказати, отже, я Керстін. Чомусь це ім'я викликає в моїй душі якісь дивні почуття. Наче щось мені снилося, недавно снилося. А фотографував тих двох сам Олег. Ще тоді, коли працював у СБ. Значить, вже тоді щось затівалось. Але чому я? Чому саме зі мною стаються такі димні, м'яко кажучи речі? І я з такою легкістю знищую всіх, хто загрожує мені. Абсолютно механічно. Наче мене хтось вчив цьому довгі роки. Але ж це не так. Цього не може бути. Я вже зовсім заплуталась. І ті двоє на фото, хто вони? Я їх знала. Колись знала, бо я наче чую луну. Та не знаю, звідки йде звук. Мабуть, я заснула, бо прокинулась від голосів. У кімнаті вже темно. Макс сопе під боком. Ой, мабуть, Макс сумує. То Світланка зі своїм лікарем приїхали по мене. Але голова вже не болить, і я не хочу нікого бачити. Про що цікаво вони там розмовляють? Ти ж розумієш, що вона все одно не скаже правди. Ти маєш рацію, голубонько, Я жодному з вас не скажу всього. В мене є на це причини. Але її витівки скінчаться погано. Вона повинна берегтися, а тут стільки всього. Ви ж бачили, в якому вона тоді була стані? Такого не можна. Ми повинні її переконати. Що ти думаєш? Я думаю, що в неї купа неприємностей. І у якому разі вона не зовсім та, що ми думаємо. І як думає вона сама? Я не знаю, як це можна пояснити, але таке враження, що... Ну так, наче її запрограмовано на певні речі. Не знаю... Та я не дозволю експериментувати з нею. Любий, якщо я щось вирішу, від тебе вже нічого не залежатиме. Хіба зможеш мене переконати? Треба послухати, що вона скаже. Але не тиснути. Треба, щоб вона хоч трохи нам довіряла. Тільки тоді вона дозволить нам допомогти собі. Світлана, але тут багато такого, що я не розумію. Пам'ятаєш, ти казала, що вона ніколи не знала англійською, а потім вивчила. Так от, в неї справжній каліфорнійський акцент. Вона розмовляє так, наче це її рідна мова. Немає нальоту славянських інтонацій. Оце мене вже непросто дивує. Її, до речі, судячи з реакції, також. Тут щось набагато складніше, ніж просто посттравматична амнезія. Браво, лікарю! Ще кілька зусиль, і я все зрозумію. І згадаю, чому я, Керстін. Я піду розбужу її. Любий, я ще сплю. Я втомилась від вас усіх. Дайте мені спокій. Ілюзії. Хай ще трохи побуде в мене оце рожеве почуття, коли весь світ у долонях, що обіймають мене. Чому я не можу просто жити? Але я не можу жити, коли не знаю як. Керстін. Десь я чула оце. Серед квітів на лужку знайде-знайде перстень наша Люба Керстін. Перстень на лужку. Я десь оце чула. Голос, який вислизає від мене, та десь там він звинить у мені. Може, то мені мати співала? Але ж мене звати Юля. Так мене назвали. Мати не могла співати мені це, і ніхто з відомих мені людей. Чому не щеміло моє серце, коли я дивилася на давні знімки тих, кого називали моїми батьками? Чи не тому, що я їх зовсім не пам'ятаю? Бо мені було два місяці, коли вони загинули – чи то були не мої батьки, і я не Юля, а якась Керстін, то чому я тут? Хіба ж я така, і все тут мені чуже і страшне? Знайде, знайде перстень, перстень, мій перстень, він і зараз на моїй руці, наче завжди там був, господи, боже Юля якась. Юленько, по тебе приїхали Ні, я не хочу Мені треба подумати, бо я нічого не можу зібрати докупи Жахливе відчуття Все ще більше заплутується Я зараз вийду Візьми Макса Він весь день сидів на моніторі Я йому потурав як міг Але він ставиться до мене зверхня Він має на це право, ми не такі досконалі Отож маємо тішитись, що він дозволяє нам про себе дбати Ти мене майже переконала Це мене страшенно потішає я могла б його покохати, якби... Якби не страх перед ілюзіями. Я могла б його покохати. Ми настроєні на одну частоту. Ти спала? Одразу видно. Я втомилась. Ти зварила нам геніальний суп. Лейтенант, їва ж за вухами лящало. Ви маєте набагато кращий вигляд. Але я пропоную поїхати до лікарні. Я хочу, напевне, переконатися, що все гаразд. Добре. Любий, ти знайшов, що ми шукали? За пару годин, думаю, вже буде результат. Мені поїхати з тобою? Ні, сиди тут і прискорюй процес. Часу обмаль. Оцей коридор у лікарні мене нервує. Я десь бачила такий. Ні, не такий, але схожий. Мабуть, те, що в мене в голові скоро проб'є собі дорогу, це добре. Я щось маю згадати. Щось важливе, як смерть. Або як життя. Юлю, я хочу вам дещо запропонувати – Невже. А як на це подивиться Світланка? Кажіть. З свого часу я засвоюв певну методику. Це пов'язано з гіпнозом. Я піддаю вас впливу певного препарату, і шлюзи, що стримують вашу пам'ять, можуть не витримати. Мені здається, що є щось страшенно важливе, що ви повинні згадати. Це небезпечно? Так. Тоді краще почекати. Прибережемо це на крайній випадок. Гаразд. Але ось цей апарат – річ безпечна. Я просто визначу глибину і характер ваших спогадів. Ви не втрачатиме контролю за собою. Дія цього приладу для вас не матиме наслідків у самопочутті. Це моя власна конструкція, вже трохи випробувана. Аналоги в світі немає. Це моя робота. Добре, валяйте. Він починає під'єднувати до мене датчики. Світланка зацікавлено спостерігає за його діями. Я просто шкірою відчуваю, як вона в нього закохана. Хай би їй пощастило. Вона заслуговує на це. Дивне відчуття. Наче м'які хвильки перебігають по тілу. Трохи гуде в голові, трохи паморочиться. Ні, о той голос. «Знайде, знайде перстень наша Люба Керстін». Ні, не знаю. «Чи знаю?» «Тобі не треба питати, ти знаєш». Голос Карини. «Вибач, Любонько, але ти сама цього хотіла, коли направила на мене револьвер». Для мене це сигнал до відкриття сезону полювання Це неможливо Голос Віталія глухий і захриплий Що він там викопав у джунглях мого мозку? Темні глибини? Це неможливо, але я це бачу на власні очі Ви повинні знати, ви не Юля Ясінська Ви її факсиміле, розумієте? Віталику, що ти верзеш? Я знаю її чотири роки Як це вона, не вона? Світлана, тут немає жодної помилки на плівку її мозку хтось дуже вмілий записав знову особистість. Вона стала Юлею не так давно, десь так років чотири. Вона навіть сама не знає, що лише копія. А після аварії в системі стався збій і запис стерся. Стала проступати її власна особистість. Ось чому вона так змінилася в очах всіх, хто її знав. Ось чому так мало людей, що знають її довше ніж чотири роки. Ти мені розповідали про Париж. Так от. Очевидно, туди поїхала справжня Юлія Ясінська, а повернулася отця. Віталію, ти ж лікар. Ти розумієш, що це неможливо. Твій прилад, вибачу, любий, але він ще не пройшов тестування, тому... Я довіряю цьому апаратові. І якби я не знав, що те, що я побачив, неможливо, але... Був один вчений, Карл Хольт. Він проводив досліди саме в цій галузі. Працював на ЦРУ, потім зник. Одразу після скандалу в другому році... Але ходили чутки, що він добився успіху в своїх вправах по контролю за свідомістю. Тепер я бачу результат його роботи. Ви так говорите, наче мене тут нема. Вони знічено дивляться на мене. Так, приїхали. Звичайно, те, що тут було сказано, неможливо з точки зору нормального здорового глузду. Але все це з самого початку здавалось божевіллям. Тому я схильна повірити, бо нарешті є пояснення, версія, в якій єдиний аргумент проти її неймовірність. Отже, Керстін. Вибач, Юленько, але я просто не знаю, що й подумати. Світланка допомагає мені встати, трохи паморочиться в голові. Віталію Петровичу, що ви можете додати? Юлько, ти що? Та це ж нісенітниця. синітниця. Віталію, я не хочу більше чути цього бридкого наклепу. Ні, я багато думала. Він знайшов те, що я відчувала. Він правий. То що ж тепер? Наскільки я розумію, ви теж жертва обставин. Але тут є одна складність. Ви ніколи не зможете стати собою і не будете Юлею. Ваша особистість втрачена. Вірніше, вийшов своєрідний синтез, середнє арифметичне. І що? «Нічого, спробуйте жити далі». Йому цікаво проводити свої досліди. Йому хочеться вколоти мені дозу скополаміну і покоперсатися в моїх мізках. Але ні, я не дозволю. Я маю знайти сучого сина, що зробив зі мною отце, і примусити його повернути все так, як було. Я хочу пригадати, себе саму пригадати. «Віталію, ти просто сучий син». Як я могла цього не зрозуміти? Просто байдужий, сучий син. Ходімо, Юлько. Мені байдуже, що там і як. Я люблю тебе такою, як зараз. А він хай проводить досліди над жабами. Господи, де були мої очі? Як я могла в тебе закохатися? Їдь в свою Америку, там тобі місце. Будеш коперсатися в їх місках і казати «це ваші проблеми». Адже так у них там заведено». «Ну, а в нас, якщо ти забув, то нагадаю, друзів у біді не залишають, якщо тільки не хочеш осоромитись на все життя. Ходімо, Юлько!» Вона тягне мене до виходу. Він стоїть, наче громом прибитий. «Еге, хлопче, то вона тобі не байдужа?» «З гарної сторони ти себе щойно показав, нічого не скажеш. Падай на коліна дурню і проси пробачення в неї, бо такої ти ніде в світі свічкою не знайдеш». Почекайте, Світланко, чекай. Ти не так мене зрозуміла. Будь ласка, дайте мені сказати. Отак уже краще лікарю. Оце по-нашому.